Da báj Bili imboly is és portni Stavami slovenia, szilako ogledate na vodnikin ocene najboly és stavnic in Nihove ponud betervéi.